Ja, wenn jemand, wenn jemand so denkt, dass er zu so jung ist, um zu beten, normalerweise Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat uns befohlen, es gibt einen Hadith, einen sehr schönen Hadith, äh, des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam für die Person, die natürlich immer die Taube, die Reue hinauszögert. Weil äh, Hassan Hassan Basri rahimahullah, eine sehr schöne Sache, sagt, iyakum wa sawfa iyakum wa sawfa ma maana iyakum wa das nennt man im Arabischen, at-taswif das taswif At -tas heißt die hinauszögerung der reue oder hinauszögerung der tat im islam at-taswif iyakum o euch. und das wort sawfa ich werde das heißt die tat immer hinausschieben ich habe noch zeit ich werde leben ich bin noch jung subhanallah en dat is alles, Sa'ud-Ubillah nennt man, das is, Ibn al-Hasn al-Basril sagt, das is Silahu Iblis, Die Waffe des Shaitans, Adu Allah, er versucht sich immer wieder zu hindern. Dat nennt man im Arabischen auch, At-Tasrif gehört zu turul Amal. Turul Amal heißt lange Lebenserwartung. Lange Lebenserwartung. Dat heißt, eine Person, die hoopt, lange zu leben, en die zieht die Taten, die, die schiebt die Taten immer hinaus, saud auf morgen, auf nächste Woche, auf nächstes Jahr. Diese Person ist von dieser Krankheit betroffen. Und das führt auch zu Hartherzigkeit. Und wieder das ist eine Waffe von Iblis. Aber Rasulullah hat gesagt: wasallam, Hadith ibn Abbas, radiallahu anhumma, إhrt khamsan kabla khams. Profitiere von fünf, bevor fünf dich erreichen. Nutze sie aus, bevor es zu spät ist. Das ist eine Warnung von Rasulullah. Weil oft is het zo, so, subhanallah, dat is sehr wichtig zu erkennen, dat Allah subhanahu wa ta'ala viel gibt. Beispielsweise die Jugend is eine Gabe Allahs. Die Zeit is eine Gabe Allahs. Die Freizeit is eine Gabe Allahs. Die Gesundheit is eine Gabe Allahs. Wie viele Menschen subhanallah, ik erwähne einen Spruch, sogar sehr, sehr schön subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, ma bayna ghamdatil aini wa antibahiha. In dem Moment, wenn du mit dem Augen zwinkerst, verändert Allah in diesem Universum von Lager zu Lager. Gerade eben in Sekundentakt. Allah subhanahu wa ta'ala ändert Leben tot. Tod, Leben. Äh, Schwangerschaft, Geburt. Ein Mensch werd geboren, ein Mensch sterbt. Gleichzeitig. Tausende von Menschen sterben täglich. Tausende lassen sich scheiden täglich. Tausende heiraten täglich. Das, damit ist gemeint, Allah ändert von. Deine Lage, subhanallah, bevor du mit den Augen sogar zwinkerst. Wie viele Menschen, subhanallah, ich glaube, es gab ein Video auf YouTube. Auf diesem Video, subhanallah, es gibt diesen Mann, ich glaube, hat die auf der Seite, subhanallah, dieser Mann, der drei Wünsche hatte. Und er war reich. Er hatte alles gehabt von Allah, Taala. Was waren seine Wünsche gewesen? Drei Wünsche. Einmal zu beten, sich vor Allah niederzuwerfen, das kann er nicht mehr. Warum? Das wird nur gleich erklären, erklärt, dann das Zweite, den Koran aufzuschlagen, um zu lesen, Subhan Rabbi, und drittens, seine Arme bewegen zu können, um seine Mutter in den Arm zu nehmen. Aber es ist zu spät. Deswegen sagt Hassan al-Basri, Vorsicht, iyakum wa sawfa. Nehmt euch in Acht vor Saufa. Und sogar Rasulullah sallallahu hat gewarnt, alayhi, vor ein Reichtum, der einen A'udu zum Tyrannen macht, oder dich so blindet, so dass du Allah und das Sehen vergisst und es ist oft so dass der Mensch durch mehreren Gaben Allahs die er ihm gegeben hat azza wa jall, vergisst Allah subhanahu wa ta'ala und das ist ein Zeichen der undankbarkeit und das bedeutet und es gibt einen spruch im arabisch sagt man dachala fi ni'matin wa lam yashkur kharaja minha wa lam yashkur weißt das heißt, zengmis ein mensch der subhanallah sich in einer Gabe Allahs befindet, dat is dat hij zo veel van Allah subhanahu wa ta'ala is, is undankbaar, wat passiert met hem? Allah entzieht ihm diese Gabe und hij merkt es gar nicht. En die schlimmste Gabe, wallah al die Allah dir nehmen kann, is de Iman. Da gibt es mal einen Mann, der kam, ich glaube, dass es Musa wa a.s. der Zeit, oder ein Prophet von Banu Israel. Ein Mann sündigte veel. viele Sünden. En geht zu diesem Propheten und sagt: Ik mache viele Sünden. Maar Allah subhanahu wa bestraft mich niet. Dat heißt, mijn Rizr wordt niet weniger. Ik sehe keine Strafe um mich herum. Dat is een Person, die schon bestraft is, maar merkt gar nicht, dass sie bestraft is. Subhanallah. Dat is die Täuschung Allahs. Wo die Menschen denken, ik kan Allah täuschen, maar Allah täuscht sie. Man kann Allah weder betrügen noch täuschen. Subhanallah. Der Prophet sagt, Allah hat dich schon bestraft. Und du, du weißt es gar nicht. Sagt er, wie? Ich habe alles. Mein Rizk wird immer mehr. Und nicht weniger. Weil die Menschen denken, wenn Allah sie bestraft, er nimmt ihnen von Dunya weg. Nein, manchmal Allah gibt Allah ja mehr Dunya und das ist die Bestrafe, damit du abgelenkt wirst und glaubst, dass Allah dich nicht bestraft hat und weiter in Sünden steckst und begiss weitere Sünden. Und damit erwartet dich mehrere die größte Strafe, ja, um den Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Istidraj. Das ist die Täuschung, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zegt hij, wie hat Allah bestraft? Indem Allah subhanahu wa ta'ala dir een Iman gehouden heeft en du hast het niet gemerkt. En dat is het schlimmste was einem passieren kann. Dass Allah subhanahu wa ta'ala dich bestraft en du merkst het niet. Genauso is het viele veel mensen. Allah musta'an. viele veel mensen is het zo so, subhanallah, dat Allah ihnen viele Gaben gegeben heeft. En dat steekt in diesem Hadith van Rasulullah sallallahu alaihi wa van 5. Bevor 50 erreichen. Eins davon sagte Rasal, ShaBa shababaka Kabla Haramik. Nutze deine Jugend aus, profitiere von deiner Jugend, bevor du alt wirst. Jugend. Warum die Jugend sagt das? Weil die Jugend ist eine Name, ist eine gewaltige Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und jau mal Qiyana, sagt der Gesandte Allah, sallallahu wa sallam, der Diener Allah wird seine Füße von der Stelle wo er vor Allah steht, subhanahu wa ta'ala, nicht bewegen. Er darf nicht vor Ort gehen. Er darf sich nicht bewegen, bis er nach seiner Jugend gefragt wird. Was hast du mit deiner Jugend gemacht? Allah sagt, ich habe sie dir gegeben. Ich habe dir Stärke gegeben. Ich habe dir Kraft gegeben in der Zeit. Wofür hast du sie verwendet? Was hast du mit dieser Jugend? Und du musst antworten. Jaum al-Qiyama musst du antworten und wisse, dass keiner dich verteidigen kann. Nur du selbst. Aber du kannst dich ja um al nicht mehr verteidigen, wenn du dich heute nicht vorbereitet hast. Wenn du jetzt deine Jugend in Jugend nicht gebetet hast, nicht gefastet hast, nicht Allah gefürchtet hast, du hast deine Jugend in Diskotheken verbracht, Partys, Alkohol, Wein, Drogen, all das, wie willst du dann antworten, ja um Was willst du Allah sagen, subhanahu wa ta'ala, für die vergeudete Zeit? Deswegen sagt ein Tabi'i, rahimahullah, ik glaube, Sayyid ibn Abdul Wahad, Wallahu alam subhanahu wa ta'ala, sagte: Bevor ik irgendeine Tat verrichte, bevor ik irgendeine Tat verrichte, sage ich, bereite erstmal die Antwort dafür vor, warum habe ich diese Tat verrichtet? Weshalb habe ich diese Tat verrichtet? Was habe ich vor? Was will ich erreichen? Sagt, damit ich, Yaum al-Qiyamah, die Antwort dafür habe. Sagt sogar, bevor ich ein Wort aus meinem Mund rauslasse denke ich darüber nach, wie wird die Antwort auf dieses Wort sein, Yawm al Qiyam bei Allah Subhanahu wa Taala? Das sind Menschen, die einen Verstand haben. Das sind Menschen, die lebendige Herzen haben, die Begriffen haben. Ihnen ist bewusst, wie hart die Abrechnung al Qiyam ist. Uns ist es leider nicht bewusst heute, wie hart die Abrechnung ist, so dass Leute so große Sünden begehen und ihnen ist es egal, Subhanahu wa Taala. Möge Allah Subhanahu wa Taala uns bewahren, Azza wa Jalla. Die Jugend. Dan zegt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa van dit Reichtum Bevor du arm wirst Es gibt viele Menschen die Allah So viel Geld gegeben hat So viel Reichtum gegeben hat Aber sie wussten wie sie damit umgehen Sie haben Allahs Recht Subhanahu wa ta'ala in diesem Geld In diesem Reichtum gegeben Allah hat von ihnen verlangt in diesem Geld, in diesem Besitz steckt das Recht der Armen. Und sie haben es dort verwendet, wo Allah wollte, wa Sie haben es von Halal verdient und es in Halal ausgegeben. In Halal verdient, in Halal ausgegeben. Wie der Bruder von sehr schön sagte, mashallah, in einem Vortrag, den wir gehört haben, subhanallah, das mit dem Bittgebet. Heute die Ummah, wie der Bruder sagte, sie heben ihre Hände hoch zu Allah, subhanahu wa ta'ala, und sie wundern sich. Waarom Allah antwortet niet. Ik kan nur een Satz van Ibn al-Jawzi, sagen. zeggen. Hij heeft zeer al gezegd. Antwortet, hier, antwortet op Allahs Rufe. Wenn er ufst, Ya ayyuhal ladina amanu. Wie oft im Koran steht Ya ayyuhal ladina amanu. Antwortet op Allahs Rufe, wenn er euch ruft, dan wordt Allah auf eure Rufe antworten, wenn ihr ihn anruft. Das heißt, wir erfüllen nicht die Voraussetzung. Dann darf man sich nicht wundern heute, dass unsere Gebete nicht erhört werden. Und eins davon ist, und das ist, wie Rasulullah, Wasallam zu Sa'da bin Nabi -Waqas, sagte, sagte, atib mat'amak, tustajabu da'wa. atib mat'amak, Das heißt, Dein Essen, dein Trinken, dein Lebensunterhalt soll gut sein. Was heißt gut? Vom Halal her sein. Deswegen sagt der Rasulullah in einem Hadith, alles was Haram ist, sein Verdienst ist Haram. Viele gehen arbeiten, in Kneipen, Diskotheken und isst und versorgt sich damit selbst und seine Familie Und geht beten und bittet Allah und wundert sich, dass mehr Probleme im Leben auftreten als vorher. Dass mehr Unglück auftritt in seinem Leben, dass seine Bittgebete nicht erhört werden. Sagt der Rasulallam in Hadith, ein Mann ist auf einer Durchreise, ungekämmt, stäubig, hebt seine Hände und ruft, Ja Rabb, Ja Rabb. Sagt, wie soll Allah seine Bittgebete überhaupt erhören und sein Trinken und sein Essen und seine Speisen? Alle sind Haram. Das ist unmöglich dass eine Voraussetzung im Islam, dass unser Essen Halal ist, dass unser Lebensunterhalt Halal ist und wir geben es in Halal aus und nicht im Haram Allahu al Billah. Denn nach jedem Pfennig wirst du gefragt, Jaum Al-Qiyam. Nach deinem Besitz wirst du gefragt, Jaum Al-Qiyam. Deswegen sagt das dann, profitiere, bevor du arm wirst. Und auch noch ein Punkt an meine Geschwister, die viel Geld haben, die schon 60 sind, 70, 80 fast, gibt es viele davon in unserer Umma. Und er immer noch überlegt, ob er überhaupt die Pilgerfahrt verrichtet. Immer noch. Redest du mit ihm, komm, ach, ich Er betet sogar manchmal gar nicht. Wallah, ich habe noch Zeit. Bald, inshaAllah. Wann bald? Und drei Leute sind dem Tod sehr nah. Der Kranke, der Reisende und der alte Mann. Die drei sind den Tod am Nächsten. Das heißt, du bist einer von denen, Subhanallah, die am Nächsten sind zum Tod. Und du zögerst immer noch deine Reue. Wann willst du die Pilgerfahrt verrichten? Subhanallah. Wenn Allah de Seele nimmt. Deswegen, Allah sagt im Koran: Subhanahu wa ta'ala, Azza wa jal. Ja ayyuhal ladhina amanu. Ik blijf kurz hier stehen. Ja ayyuhal ladhina amanu. Het is wieder een Ruf van Allah. En oft fragen wir uns selbst, oder wir alle hier, und die viele und die meisten dieser Umma behaupten, sind Mu'minin. Ik niet, is, behaupten. Ich sage nicht dass sie mu'minin Allahu a'lam und mu'minin sind. So behaupten mu'minin zu sein. Aber oft wenn wir we diesen Ruf Allahs hören, ja ayyuhal amanu, wie viel von 1,5 Milliarden antworten auf diesen Ruf? Wie viel? Allahu a'lam. Ganz wenige antworten auf die Rufe Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa Und das sagt Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, wenn Allah eine Ayat Koran beginnt mit diesem Ruf, ja ayyuhal amanu, Sag, entweder is das Khair etwas Gutes, was dir befohlen wordt, oder was Schlechtes, welche dir verboten wird. Also höre aufmerksam zu. Wenn du Mu'min bist, jetzt höre ich zu. Een Ruf komt van Rabbi, subhanahu wa ta'ala, van meinem Herrn, azzawajal. Wat wil Allah von mir? Jetzt musst ich zuhören. Een Nachricht komt von wem? Von Allah. Wat wil? Wat wil Allah von mir, subhanahu wa ta'ala? Wat wil Allah von uns? Gehorsamkeit. Ja. Ik sami'na ja. wa ata'na. Dat is die Antwort aan jedes Mu'min, der aan Allah glaubt, subhanahu wa ta'ala. Allah zegt hier, Euer Kinder, euer Besitz, wenn du ein Mu'min bist, all das was Allah dir gegeben hat, ich was Allah dir gegeben hat, Nicht, was du selber verdientest, Allah hat dir gegeben, subhanahu wa ta'ala. Weder dein Besitz noch deine Kinder dürfen dich von der Gehorsamkeit, von der Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala abhalten. Geht nicht. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, damit ist gemeint, Hajj, das Gebet und Hajj. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ruft dich, ja Abdullah, lass dich nicht von deinen Kindern, von deinem Besitz, von deiner Arbeit, von all dieser Dünya nicht ablenken lassen vor dem Zweck des Lebens, vor dem Sinn des Lebens, warum ich dich erschaffen habe, Abdi. Und Allah hat uns erschaffen nicht zum Spielen, subhanahu wa ta'ala. Und hat uns auch nicht außer Acht gelassen, Viele Menschen sagen, ach, sowieso alles geht vorbei, wenn ich sterbe. Nein, da beginnt erst alles. Wie Ali, radiyallahu anhu, sagte, die Menschen sind am Schlafen, wenn sie sterben, wachen sie erst auf. Weil da beginnt das wahre Leben. Wie ein Scheich sagte, der Sohn Adam befindet sich auf einer Reise und seine Reise endet erst entweder im Paradies oder ins Höllenfeuer. Das heißt, auch nach dem Tod beginnt eine weitere Reise. Und dann, wenn wir auferstehen vor Allah, Subhanahu wa beginnt dann die Endreise. Und dann entscheidet Allah, Subhanahu wa wo wir hin müssen. Und das ist von uns heute abhängig. Dann sagt Allah, Und wer das von euch tut, Allah bezeichnet diese Leute als wer? Die Verlierer. Und wenn Allah dich als Verlierer bezeichnet, keiner kann dich noch als Gewinner bezeichnen. Und der wahre Verlust, wenn du, Aouda Billah, das Wohlgefallen Allahs verloren hast durch vergänglichen Besitz und durch Kinder, auch Aouda Billah, die dich abgelenkt haben vor Allahs Gehorsamkeit, subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Deswegen ist der Mu'min wachsam. Allah sagt, das sind die Verlierer. Ein Gewinner ist der Jaumal Qiyam, der vom Höllenfeuer gehalten wird. ونجفنا إستيينك دين سبغا ديس أنت خيطن دعف في دي إيدي الله سبحانه وتعالى الله ذكي يا أيها الذين آموا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول ربي لو لا, لو لا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين يتسيى سبحان الله زك عز وجل Und gibt von dem aus, von dem, was wir euch gegeben haben. Nicht Allah sagt, von dem, was ihr verdient habt, sondern von dem, was Allah euch gegeben hat. Das ist alles, was wir besitzen, ist von Allah. Und es wird zu Allah zurückkehren und danach werden wir gefragt. Subhanallah al ala. Sagt bevor, jetzt warnt Allah, bevor der Tod euch erreicht. Und subhanallah, kein Mensch ist sicher vor dem Tod. Kein Geschöpf Ist sicher vor dem Tod. Und das Schlimmste ist, wie die Ulama sagen, der Tod ist verborgen geblieben. Das heißt, die Todesfrist hat Allah extra verborgen gehalten. Subhanahu wa Warum? Weil, damit jeder Mensch in Bereitschaft lebt. Jederzeit kann Malak al-Maut bei mir reinkommen. Wir haben, subhanallah, Bilder gesehen auf dem Fernseher. Fußballspieler. Das sind die fittesten, die fittesten Menschen, die trainieren, die machen Sport. Die sagen, die, Sportlichen, die Sportler sterben, leben länger, aber wir sehen, Allah zeigt, azawajal, dass der Tod weder Alter kennt, noch hat es mit Gesundheit zu tun. Sondern das ist die Todesfrist, die Allah bestimmt hat, subhanahu wa und der Tod kommt überraschend. Aber was wirst du dann sagen, wenn der Tod kommt? Wie Schachik al-Balkhi, rahimahullah, in Tabi'i sagte, sagte, bereitet euch für den Tod vor. Bevor de Tod euch überrascht, dan werdet ihr laut rufen, Rabbirji'un. Ja, Rab, die Rückkehr. Wohin? In dieser Dunja. Ich will weiterleben. Erlaubt mir noch, gib mir zwei Stunden. Gib mir eine Stunde, ja Allah. Jetzt habe ich den Wert des Lebens erkannt. Jetzt begreife ich, wie wichtig mein Leben ist. Wie wichtig die Stunden sind, die Allah mir gegeben hat, wo ich gelebt habe. Azza dann werdet ihr laut rufen, Rabbirji'un. Ja Allah, viel zurückkehren zu dieser Dunja. Erlaube mir weiter zu leben, ya ja Allah. Warum? Um alles wieder gut zu machen. Aber dann ist es zu spät, wallahi. Deswegen auch profitiert von eurem Reichtum, bevor ihr arm werdet. Und dann sagt der von eurer Zeit, Freizeit, bevor before die Zeit, bevor ihr beschäftigt seid. Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam profitiert auch von eurer Gesundheit, bevor ihr krank werdet. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Profitiert van eurem Leben, bevor äh, ihr sterbt. En dat is een Warnung van Rasulullah. En er macht ons, a.s. darauf aufmerksam, wie wichtig diese 5 Punkte sind für uns in ons Leben, inshallah. Man muss davon profitieren. En er warnt ook, dass sie schnell wie möglich weggenommen werden van Allah. Dan werden wir bedauern. En dat Bedauern wird leider nichts mehr nutzen. Deswegen nennt man Jawm al Qiyam, Yaumul al Hasrah, Al-Nadama. Dat is der Tag, Tag des Bedauerns, an dem die Menschen in A'udubillah bedauern werden nicht gutes getan zu haben niet geglaubt haben nicht gebetet zu haben wallahi az billah und für diese schwester mag allah subhanahu wa taala ihr die kraft geben inshallah all die geschwister die niet beten, inshallah ich will nur eine kleinigkeit erwähnen inshallah alles erinnerung Allah subhanahu wa ta'ala. Waar allah azza wa jal, Fawailun lil musallin alladhin hum an salatihim sahun hier amr ibn as fragt rasul allah sallallahu alaihi Weil, sinngemäß deze ayah, weil für diejenigen, die ihre Gebete vernachlässigen. Er sagte nicht die, die nicht beten. Dat is nur für diejenigen, die ihre Gebete vernachlässigen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Weil, es gibt verschiedene billah. verschiedene Erklärungen dafür, inshallah, Rabbilan, Tafsir vom Koran. Weil kann bedeuten auch, al-ayah, dubbellah, der Verlust allgemein für die Person, die seine Gebete vernachlässigt. Maar al-wail sagt auch ibn mas'ud radhiyallahu an das is een fluss in jahannam selbst davor, wovon, wovon jahannam selber zuflucht nimmt bei allah subhanahu wa ta'ala das ist für wem dan amr mas'ud fragt ja Rasulallah, wer sind diejenigen die ihre gebete vernachlässigen sagt das sind diejenigen die die gebete außerhalb ihrer zeiten verrichten das heißt beispielsweise Sie beten dhohr zeit in 'asrzeit Und dieser Fluss sind, ist für diejenigen, die beten, aber vernachlässigen die Gebete, indem sie außerhalb der Zeit beten, Subhanallah. Dann fragt man sich subhanallah, wie wird dann die Strafe sein für diejenigen, die gar nicht beten. Deswegen ein Muslim und Muslimer muss sich in Acht nehmen vor Allah subhanahu wa ta'ala, muss sich in Acht nehmen vor den Shaitan, Allah, der versucht, den Menschen immer einzuflüstern, du wirst länger leben, du wirst, hast noch Zeit. Man kann nie wissen, wann das Leben zu Ende geht. Man kann nie wissen, wann wir den letzten Atemzug. ...atmen können, subhanallah. Wie ein Sheikh sagte, unsere Atemzüge sind gezählt. Unsere Herzschläge sind gezählt. Unsere Worte sind gezählt. Unsere Schläge, unsere Schritte sind, ge sind gezählt, subhanallah. Alles, was wir tun, ist gezählt. Wie -Hassan, was er Hassan al schon sagt, rahimahullah. O oh Sohn Adam, du bestehst aus einem Zahl. Damit ist gemeint kann, du lebst 60, 50, 80. Das heißt, du als Person, du bestehst aus einem zahl Und von Tag zu Tag wird diese Zahl weniger. Eigentlich, wenn der Mensch geboren ist, die Menschen hoffen, ja, der wird groß, der wird stark, Allah. Aber eigentlich, Subhanallah, seit dem Tag, wo wir geboren sind, aus dem Mutterleib raus sind, die Stunde, die wir in Dunya verbrachten, ist eine Stunde weniger von unserem Alter. Das heißt, jetzt bin ich 30, 33, 40 und so. Das heißt, 40 Jahre sind eigentlich von meinem Leben vorbei. Und viele feiern, Allah Geburtstag noch. Der ist 60, 80, 90 feiert noch Geburtstag. Die jeden Tag, Subhanallah, den du erlebst, der vorbei ist, ist ein Tag weniger von deinem Leben und ein Schritt näher Richtung Qabr. Ein Schritt näher Richtung Allah. Ein Schritt näher Richtung den Tod. Ja, du wirst nicht jünger, du wirst älter. Subhanallah. Deswegen normalerweise ein vernünftiger Mensch, der einen Verstand hat, weiß, Alhamdulillah, dass die Tage, subhanallah, wir sehen in letzter Zeit, die Tage gehen schnell vorbei. Das ist, Allah hat die Barakah genommen, das ist ein Zeichen der Stunde, sagt der Rasulullah sallam, dass das Jahr wie ein Monat wird. Und der Monat wie eine Woche wird und die Woche wie ein Tag wird und der Tag wie eine Stunde wird. Das heißt, die Zeit wird schneller gehen. Allah nimmt den Segen von dieser Zeit. Möge Allah subhanahu uns bewahren. Das heißt, wir haben sowieso nicht viel Zeit. Man muss also von seiner Zeit, von seinem Leben profitieren, inshallah indem man gute Taten verrichtet, inshallah Rabbil Alamin, indem man eilt zur Reue und Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, Und man darf nicht zulassen, dass der Shaitan dir Steine im Wege stellt oder dich erschwert, sodass du gar nicht mehr betest. Dann kommt Malik al-Maut, der, der Engel des Todes. Man ist nicht bereit. Dann, das, was danach kommt, ist gewaltig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und äh, beispielsweise, ich will nur noch etwas sagen von Hassel Basri, der, Allah sehr schön gesagt hat, äh, sagt, der Tag und die, und die Nacht sind zwei Reittiere. Er hat ein Beispiel gesagt, es sind zwei Reittiere, Jedes Mal reitest du auf einen von denen. Und jedes Mal übergibt dich der eine den anderen, bis sie irgendwann mal einer von denen dich ans Jenseits weiter übergibt. So ist der Tagesablauf unseres Lebens. Und da sagt der Tag und die Nacht sind zwei Gäste. Wir haben diese Gäste oft, Hamdelinder, sagt sind zwei Gäste. So achte darauf, wie du mit deinen Gästen umgehst. Achte darauf, wie du mit deinen Gästen umgehst. Bei unserem Islam, wenn ein Gast kommt, man muss gastfreundlich sein. Man gibt ihm das Beste zu essen, das Beste zu trinken, man ehrt ihn, Alhamdulillah. Das ist Pflicht bei uns im Islam, Alhamdulillah. Barassanah sagte, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll sein Gast ehren. Man muss gastfreundlich sein, Alhamdulillah. Das ist der Islam. Und jetzt, wie kann man diese zwei Gäste ehren? Die Frage, Tag und Nacht gastfreundlich zu denen sein, sagt, diese zwei Gäste kommen und gehen. Und am Tag des Gerichts entweder werden sie dich loben oder tadeln. Das heißt, ehre sie und sei Gastfreundlich zu diesen zwei Gästen, indem du sie füllst mit guten Taten. Also du ehrst sie durch das Verrichten guter Taten, die sie mit sich nehmen zu Allah Azza wa und warten auf dich al Qiyama bei Allah subhanahu wa ta'ala und dort, wo sie dich loben werden bei Allah. Aber wenn du sie schlecht behandelst, indem du sie füllst mit Sünden und Ungehorsamkeiten, was machen die? Sie gehen sowieso zu Allah, aber dort erwarten sie dich und sie werden dich tadeln vor Allah. Das heißt, ein Mu'min oder Mu'mina muss darauf achten, wie gehe ich mit meinen Gästen um? Die werden nicht eines Tages, gibt es weder Nacht noch Tag. Wallahu a'lam, subhanahu wa ta'ala. Und eins darf man nicht vergessen. Dunya, dunya. Allah heeft deze dunia voor ons erschaffen. Maar we zijn voor die achteren erschaffen. Dat moeten we wissen. We zijn hier. Dat is wie subhanahu Isa a.s. salam gesagt hat. Kamallah is een Beispiel, Wie, wenn einer von euch. Wie wenn einer von euch auf Meereswellen kein Zuhause bauen kann, so solltet ihr diese Dunja nicht alles das feste Zuhause nehmen. Eine Welle zieht immer weiter. Die Welle bleibt nicht stehen. Und auf Meereswasser oder auf Wasser oder auf Wellen kann man kein Haus bauen. Stimmt? Unmöglich. Genauso ist diese Dunja. Es ist unmöglich, dass diese Dunja ewig dann dauert. Man guckt zurück, wo sind die vergangenen Generationen? Wo sind die Könige von damals? Wo sind all diejenigen, die vor 100 Jahren gelebt haben? Die sind nicht mehr da. Die sind bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Und mit Gewissheit sind wir nicht hier von Allah geschickt worden, einfach so und außer Acht gelassen. Mit Gewissheit. Allah hat uns erschaffen, subhanahu wa ta'ala, hat uns Aufgabe gegeben, ihn allein zu dienen, azza Auf die Art und Weise, die unser Prophet Muhammad, sallallahu vorgelebt hat. Die Person, die sagt, Wir sind sinnlos erschaffen. Dann kann ich nur ein, natürlich ist es hier ironisch gemeint, nicht nachmachen, aber es ist nur ironisch gemeint, aber es ist eine Tatsache. Die Person, die behauptet, es, er ist sinnlos erschaffen worden, dann soll er nur einen kleinen Test machen. Aber das solltest du nicht machen. Natürlich, ein vernünftiger Mensch wird sowas nicht machen. Versuch mal mit diesem Finger hier dein Auge zu zerdrücken. Ja, versuch mal. Um herauszufinden, ob dieses Auge sinnlos erschaffen wurde oder nicht. Ein vernünftiger Mensch wird das nicht tun. Warum? Weil er weiß mit Sicherheit, das Auge ist nicht sinnlos erschaffen. Damit kann ich sehen. Stell dir vor, machst du, dann hast du natürlich danach erkannt, wofür dieses Auge erschaffen wurde von Allah. Die ist nicht sinnlos erschaffen. Oder versuch mal deine Ohren zuzubetonieren, ja, um herauszufinden, ob dieses Ohr von Allah einfach so sinnlos erschaffen wird. Jeder vernünftige Mensch, der einen Verstand hat, um überhaupt einen Verstand zu haben, wird sofort antworten, das brauche ich nicht zu tun. Sondern es hat einen Sinn. Also genauso, wenn jeder Körperteil in dir einen Sinn hat, du komplett als Mensch, hast du keinen Sinn? Fragezeichen. Ich bin mir sicher, dass du weißt, dass das Leben einen Sinn hat. Und das ist ganz einfach herauszufinden. Allah sagt im Koran, Ich habe die Djinn und Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist der Sinn des Lebens. Und dafür sind wir hier in dieser Dunya. Und jeder von uns hat eine bestimmte Zeit für diese Reise. eine 60, 50, 30 und wie viele neu geborene Kinder. Wo ihre Eltern sich gefreut haben, subhanallah. Am nächsten Tag haben sie sie mit eigenen Händen gewaschen und ins Grab gelegt. Das heißt, keiner von uns ist sicher, liebe Geschwister. Also eilt zur Reue, eilt zu den guten Taten, bevor... De tote Aouda Billah ons den Weg abschneidet, dan werden wir laut rufen, Rabbi Aber diese Bitte wird nicht mehr erhört. Wallahu alam, Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali, dat is ja schon erklärt, SubhanAllah, sagt: Das Herz eines Mormons is weiß. Hm. Aber jedes Mal, wenn er eine Sünde begeht, was passiert? Fällt ein schwarzer Fleck drauf. Zweite Sünde, een weiterer Fleck. Dritte Sünde, een weiterer Fleck. Er sagt, bis das Herz Aouda Billah weiß-schwarz aussieht. Ja. Oh. Das heißt, schwarze Pünktchen, weiße Pünktchen, auf dem Herzen drauf. Sag, bis dann, je mehr er Sünden begeht, desto das Herz schwarz wird. Schwarzer wird. Das Herz ist schwarz, bedeckt mit diesen schwarzen Flecken. Je mehr er Sünden macht, desto die Schicht wächst. Die Schicht wird immer dicker und dicker, bis dann die Schicht ist so dick dicker, dass das Herz mitten in dieser Dunkelheit sich befindet. Verstehst du? Das ist dann wie eine Rostschicht, die sich auf das Herz gebildet hat. Genau. Dann das Herz ist verwirrt. Und sogar Ibn Qayyim sagt, dann fängt das Herz an, die falschen Bilder zu geben. Verstehst du? Das heißt, er, kann, er hat kein Licht zum sehen. Er kann die Worte Allahs nicht begreifen. Und das ist sehr schön von Imam, von Abu, Imam Shafi. Er hat gesagt, der Koran nur. Das stimmt, der Koran ist ein Licht. Nou Esagwa al-iman nur. -nur. nur, -nur". Hey, Schau, Sach... der Koran ist Licht und der Glaube ist Licht. Esagak, aber ohne das Licht des Glaubens nützt das Licht des Korans Imam Shafie Rahim Allah, sagt der Glaube, der Koran ist Licht und Iman Glaube ist Licht. Er sagt aber wenn das Licht des Glaubens im Herzen nicht vorhanden ist, was passiert? Wird das äußere Licht des Koran nicht, nicht nutzen und dir nichts bringen. Sag es genauso wie jemand, der blind ist, dem wird das Licht der Sonne nichts bringen. Stimmt? Draußen ist hell, die Sonne scheint, Alhamdulillah. Aber diese Person ist blind. Das heißt, trotz der Helligkeit, die sich draußen befindet, er hat nichts davon. Warum? Weil er blind ist. Weil sein Herz, A'udu Billah, bedeckt mit diesem Rost. Und die Sünden der Ibn Al-Qayyim hat einen sehr schönen Kapitel darüber geschrieben: Al-Zunub al-Ma'asi, Athar al zunub maasi die Spuren der Sünden und Ungehorsamkeit. Das ist ein sehr langer Kapitel, ich habe, glaube ich, zwei, drei Drugs davon gemacht. Und da spricht er mehr und mehr und mehr über das Herz. Wie sehr diese Sünde, na'udu billah, das Herz schaden. Nur Allah, subhanahu wa ta'ala.